na pensala au hukuma hakika bila shaka wanadamu wako katika hasara na kwa kwamba wanadamu wote wamo hasarini ila alldhina amanu amilu na sifa nne alldina amanu wal Allah allahu subhanahu wa ta'ala imani imani ya haqi imani kama jinsi alivyofunza mtume sallallahu alayhi wasallama wa amalu s-salihat wakadhalika wakana watenda wema ikawa matendo yao yalingana na imani walioikiri watawassaw bilhaqq na kadhalika jambo la tatu wakawa ni wenye kuhusiana kwa haki wakifunzana haki na wakihimizana haki watawassaw biswabra na wakawa kadhalika ni wenye kuhimizana na kuhusiana swala la kusubiri kusubiria imani walioikiri na matendo mema ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuhusiana katika khairi wakawa husiana kadhalika kusubiria mambo haya hawa ndio ambao kuwa mevuliwa tokamana na hasara ambao kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa kuwa wanadamu wote wamo akasema mwana chuani alimamu Muhammad ibn Idris alimamu Shafi rahmatullahi alayhi أنزل الله حجة على قلبه لو مزمك سبحانه وتعالى حangeteremsha hoja nyingineo isipue hii sura kwa wajazake lakafathum basi hii sura asr hujja juya nimbebe Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa watakiwafanye na yale ambokuwa watakiwa waje nayo hili limetosha kuwa ni mauhida na la kuzingatiwa kwa kila mwanadamu atakaposimamishiwa hoja ya sura hii basi itampelekea ajifunze nini ya imani na niyepi matendo mema ya kujikurudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na lipi juu yake kuhusiana na imani na matendo mema kwa wenzake atawalingania na atawahimiza ili wote awe nyenye kufaulu yani atafanya daawa na kadhalika watahimizana kusubiria katika hali zote katika hali hii mpaka uwafikie Hii Haya toshakuwa ni hoja juu ya kila mwanadamu ni miongoni fupi katika Qur'an ayati zake ni ayatatu lakini imebeba mauizha na uzindushi kwa kila mwanadamu Ambekuwa ataka kufaulu imebeba mauizha kwa kila mwanadamu ambekuwa ajua kuwa kuna marejeo kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi najiandai inshallah katika madarasa ambapo kuwa tutayafanya katika idadi ya masiku hapa msikitini tutakuwa ni wenye kusoma katika risala fupi aliyoandika mwanachuoni Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimanallahu wa Iyahu nacho ni Sharh Usulul Iman sherehe kuhusiana na misingi ya iman nayo ni nubda kibwagizo au sherehe ambokuwa ni muktasar kusiana na imani ambokuwa atakayeyamini ipasavyo basi atakuwa ametimiza imani biidhnillah na ambaye atakai fahamu basi atakuwa mifahamu dini yake biidhnillah na itapelekea mwanadamu kuwa mwema na mwenye msimamo wa haki katika dini yake katika hii risala mwanachuoni Muhammad bin Saleh al ametaja milango mitatu misingi cha kwanza dinul islami kuhusiana na dini yetu hii ya uislamu amehitaja taarifa na maelezo kwa muhtasar ili tuijue dini yetu kisha akataja arkanul islamu nguzo za dini hii ya uislamu ambokuwa Tumeikiri na tumekubali kuwa sisi waislamu tumo ndani yake. Kisha ndipo akataja jambo la tatu arkanul imani. Na mambo haya matatu yote yana makangamani. Yapaswa kila mmoja wetu awe ni mwenye kujifunza na kuyajua. Ama mada ya kwanza ad-dinul islami. asema Sheikh Allah yahfadhuh Allah yarhamuh huwa ad-dinu alladhi Allahu bihi Muhammadan sallallahu alayhi ni dini ambayo kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alimtuma nayo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam khatam Allah bihi al wa akmalahu lil dini ambayo kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amehitimisha kwayo dini zote. Kulikwepo kabla ya dini aliyokuja nayo Muhammad mtume wakija na dini na mifumo ya kuamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala jinsi alivyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha akawa ni mwenye kuhitimisha kwa wanadamu na majini dini ambayo watakuwa ni wenye kumwabudia kwayo baada ya mtume huyo nayo ndiyo Uislamu Allahu bi al-diana alla wa akmalahu liibadihi na akawakamilishia waja wake yani wanadamu wote dini hii. kwani dini zilizokuwa kabla hazikuwa zenye kutimia bali alikuwa akija mtume akiwafunza umma wake kiwango maalum kiwango fulani kisha huondoka akaja mtume mwingine akaendeleza hivyo hivyo alipokuja mtume sallallahu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala Akauni ni mwenye kutimisha na kutimiza risala kwa wanadamu kwa mtume huyo wa tamma bihi alayhimun na kwa dini hii Allah subhanahu wa ta'ala amewatimizia wajazake niema kubwa kama lilivyosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati leo hii nimwakamilishieni dini yenu na nimetimiza juu yenu niima zangu kwa hivyo uislamu ndiyo niema iliyokuu ku, ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewatimizia wajazake wa radiya lahum deena wakadhalik allah subhanahu wa ta'ala ameridia wajaye dini yao iwe ni uislamu wala si dini nyingine naam asema allah subhanahu wa ta'ala wa man yabtaghi ghayra alislam deena falan yuqbala minhu ambaye atachagua dini nyingineyo isipuo uislamu basi allah subhanahu wa ta'ala uchaguzi bali lazima uchagwe kile ambacho kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuchagulia. Asema Sheikh Allah Allah yarhamuna wa iyyahu, "Fala yaqbalu min ahadin dinan siwa." Allah Subhanahu wa Ta'ala kubalia kutoka kwa yeyote dini nyingine isiyokuwa Uislamu. Yeyote ambekuwa atakuja na dini isiyokuwa Uislamu, ni Yahudi au ni Nasara au ni Hindukia au dini nyingineo akija nayo kiyama kwa Allah subhana wa Ta'ala na kidai kuwa alikuwa akimuabudu Allah subhana wa Ta'ala basi Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala hatumkubalia kwani amesha wabainishia wajazake ni dini gani ambokuwa anitambua ni ya haki na ameyatumia mitume na akateremsha vitabu na akajalia katika umma huu wepo na wanachuoni wenye kubainisha hilo kwa hivyo hujja imemfikia kila mwanadamu amekuwa tembea juu ya ardhi mwenye akili timamu na mwenye kufahamu kuwa haibasi kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa njia nyingineyo isiyokuwa Uislamu. Kana Allahu Ta'ala dalili kuhusiana na haya ambayo kwa Sheikh kuwa ndio dini aliyochagua Mwenyezi na ndo dini aloiridhia na ndo dini aloitimiza kwa wajenzi wake na ndo neema kubwa asem Allah Subhanahu wa Ta'ala Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatam an-nabiyin hakuwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama aba ahadin min rijalikum hakuwa ni baba ya yote katika nyinyi Mtume sallallahu alayhi wasallama si baba ya hi hii aya inashuka kuhusiana na ibn al-Harith ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallama al mpaka, akachukuliwa kana kwamba ni mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ziada nilipo fariki au alipotalekiana na mke wake ikawa watu waona kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haezi kuoana na yule mke. Basi ndipo aya hii kuwa huyu si babaki yote katika nyinyi bali huyu ni mjumbe wa Allah subhana wa ta'ala na anao watoto wake ambokuwa amewazaa. Kwa hivyo astahiki na kumo mke yote ambayo kwa si katika watoto wake makaana Muhammadun abaa hadim min rijalikum walakin rasulullah walakin niaye ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wa khatamannabiyin hapa ndo mahallu shahid sema ushahidi kuwa huyu ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na khatamannabiyin la na hitamu ya mitume wote Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amefunga mitume wa huyu mtume wa msho hakuna mtume baada yake mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni kuonyesha kuwa ujumbe ambao kwa amekuja nao ndio ujumbe wa msho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ataka kufaulu ambaye atakafanikiwa basi ni ashikamane na mafunzo ya huyu mtume wa msho alokuja nayo kisha akasema kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala alyawma akmaltu lakum deenakum Siku hii ya leo ni dini yenu. Hii ilikuwa ni katika Hajjatul Wada. Hajj aanoi Hiji mtume صلى الله عليه ya mwanzo na mwisho katika Wahaiwaki. Aya katika jioni ya siku ya Arafah ikaonea yenye kushuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akimwambia mtume wake, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Leo hii nimwakamilishieni dini yenu waatmannu alaykum ni'mati na limuwatimiziyani ni ni'ma zangu waradhitu lakum alislamadina na limuwaridiyani dini ya uislamu huwa ndio dini yenu nimewachagulia dini ambayo kwa nairidia ni uislamu hi aya imemshukia mtume sallallahu alayhi wasallam bimaana dini aliyokuja mfumo wa kumwabudu allah subhanahu wa ta'ala aliyokuja mtume sallallahu alayhi ndio mfuma mkuu mwenye kuridhiwa na ndio neema na ndo dini ambayo kwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. wakadhalika sema Allah Subhanahu wa Ta'ala inna ad-dina 'indallahi al-islam. Hakika dini yenye kutambulika na kukubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni uislamu alioja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii aya iko zaidi. Hi haijaji usomi yeyote katika wanadamu mwenye akili atembea katika ardhi anajibu kupi ambapo kuwa halitaki urefusho wa aina wote ili kuifahamu inna dinu inda al-Islam al mtu namwambie babake namwambie mamake na amwambie ndugu zake na jirani zake aijua jua na utangue kuwa dini ambayo kwa ya mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dini ya Uislamu aliyokuja nayo mtume wa mwisho maneno haitaki maelezo marefu ili mtu ayafahamu yafahamika kwa hivyo ujumbe kwa maneno makufu kama haya yenye kufika kala ta'ala nasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kadhalika wa man yabtaghi ghaira alislamu na yote ambaye kwa atachagua Dini isokuwa Uislamu alokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam fana yakbal minhu basi na ajue kuwa haitokubalika kutokakuwa kimatendo yake au dini aliyochagua haitakuwa ni yenye kubalika wa huwa fil akhirati min khasirin nae ushoni, siku ya kiyama atakuwa katika jumla ya wenye kunali khasara atakuwa ni katika watu wenye kuangamia hii ka, hi aya kadhalika iko wazi kabisa kumtahadharisha yeyote ambekuwa achagua dini nyingineyo isipokuwa ya Uislamu bali atahadharishwa mwisho wake utakuwa vipi kuwa yeye atakuwa katika hasara kubwa siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na wazazi wetu Hizi zote ni dalili ya kuonyesha sehemu ya dini hii katika maisha ya mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu ndiye amechagua na ameiridhia na amekamilisha na ndoni makubwa kwa wanadamu je mwanadamu ambaye kwa imemfikia bayana kiasi hichi atakuwa ni mwenye kutafuta haki zaidi au atakuwa ni mwenye kuzidi kushikamana na mambo ambayoakuwa ni upotofu asema Allahu yarhamuna ya wa yahu وكن فرض الله تعالى على جميع الناس أن يدين ان يدينوا لله تعالى به ان الله سبحانه وتعالى امفراضش املزمش جميع الانadamu wae ni mwenye ku muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini hii fakala mukhatiban rasuluhu sallallahu alayhi wa ta'ala kumsemeza mtume sema enyi watu. Na, eh, Muhammad, waambie enyi watu, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Hakika mimi ni mjumbe wa Allah kwa nyinyote, si kwa taifa la watu au kabila makhsus au watu maksus, la, bali nyote wanadamu, wa na na na Nyote mimi ni mjumbe wa Allah kwenye aladhi lahu mulku samawati wal ard mola ambekuwa ni ufalme wake mbingu wote na ardhi yote Ye ndiye mfalme wa mbingu na ardhi la ilaha illahu huwa yuhyi wa yumit hamna mola astahiki kuabudiwa illa yeye yuhyi wa yumit ndiye mwenye kuhuisha na ndiye mwenye kufisha mimi ni mjumbe wa mola ambaye ndiye mfalme wa mbingu na ardhi Mola ambaye kuwa ndiye moyi kustahiki peke yake na ndiye mwenye kuhuisha na kufisha fa aminu billahi wa rasulihi basi muaminini Allah subhana wa ta'ala na mjumbe wake mjumbe wake ambaye kuwa ni an-nabiyul ummi ni nabii walotumwa na Allah subhana wa ta'ala al-ummi nae nabi mwenyewe ni ummi. Ummi yani ni mwenye kujua kusoma wala kuandika. Hakuwa kijua kusoma wala kuandika. Ajieleza mtume sallallahu alayhi wasallam. Alladhi yu'minu billahi wa kalimati. Naye huyu mtume ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na maneno yake. Wattabi'uhu la'an na Namfuateni nyote enyi wanadamu ili mpate kuongoka. Hii ni kaitwa. Ni uzungumzi ambokuo waelekezeo wanadamu wote. Wataka kuongoka, wataka kufaulu, basi na mfuate huyu mtume mwenye sifahizi hizi. sahihi Muslim. Nimekuja hadithi katika sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam anahu qala kuwa mtume sallallahu alayhi wasallama alisema waladhi nafsu muhammadin biyadi na hapo kwa mola ambaye nafsi ya muhammad imo mikononi mwake mtume sallallahu alayhi wasallam hapa kwa allah ambaye ndiye mwenye kumiliki uhai wake mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yasma'u bi ahadun min hadhihi umma hakuna yeyote ambaye atanisikia itamfikia habari kunihusum kuni katika umma huu Umma ambao kwa kusudiwa ni wote ambao watakuwepo toka nikotumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam toka lipopewa utume kuwa, yeye ni mtume basi hakuna yeyote ambaye atamsikia Yahudiyun wala Nasraniyun sawa ni wanyahudi au ni katika Manasara yani wakristo na nyingineo amsi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala thumma yamut wa lam yu'min bil ladhi ursiltu bihi kisha afa na haja hajaamini lile ambalo kuwa nimekuja nayo au nimetumwa nayo illa kana min ashabin nar illa atakuwa ni katika wakazi wa motoni yote ambeku atamsikia mtume sallallahu alayhi wasallama ni mjumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajiliyo wanadamu kisha kabakiya katika Dini yake na kaifuatilea mpaka akau ni mwenye kufa katika hali hiyo basi huyu makazi yake na mashukio yake ya zambi itakuwa ni motoni kwa hivyo hii ni eh, katika hii hadithi na katika aya ambayo kuwa imetangulia kwa huyu ni mjumbe kwa wanadamu wote ambaye ataka kuongoka, ambaye atakakufaulu na kufanikiwa mshoni basi apaswa awe ni mwenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam Hizini nusus ayat na hadith ambazo kwa zabainisha sehemu ya Uislamu kwa mwanadamu. Na hana khiari illa kuchagua au kuchukua Kila ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amemchagulia. Anasema Al Sheikh Saleh uh, Al Sheikh Muhammad bin Saleh Al Allah Wa bihi na kumuamini mtume sallallahu wa vipi kama katika aya fa aminu billahi wa rasulihi nabi basi muamini ni Allah na mumuamini mtume waki. katika hii wa lam yu'min ursiltu bihi na wala hatakuwa ni mwenye kuwa. Amini kila mba chukua nilitumwa nayo mimi mtume Muhammad sallallahu wa vipi wa muamini mtume sallallahu wa atubainishia sheikh. asema bihi ni mtu kusadiki kila amachukua amekuja nayo huyu mtume sallallahu alaihi wasallam yani lolote ambalo ukoasikia ni la kweli kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama basi wajibu wako ni wewe kusadiki kusema ni kweli umelifahamu hujalifahamu umelijua hujalijua mengine ameyataja ya mtume sallallahu alaihi wasallama akili zetu haziwezi kufikia Kuyafahamu amezunguzia mambo ya ghaibu ambayo kuwa mtu kwa akili zake mengine huwezi uka, uka yatakiwa sisi wajibu wetu tu ni wenye kusadiki. ni kweli huu ni mjumbe wa Allah na wala hasemi uongo ma pamoja na kukubali kukiri pamoja na kusadiki. yatakiwa mtu awe ni mwenye kukubali kuwa ndivyo na mimi nakubali hilo wal iban na mtu awe ni mwenye kutii iwapo ni maamrisho yamekuja nayo huyu mtume ameamrishwa jambo awe ni mwenye kulikubali na kulitekeleza amekatazwa basi awe ni mwenye kukomeka kwa kuwa amuamini mtume sallallahu alaihi wasallam asema la mujaradu tasdik si tu mtu kuwa ni mwenye kusema ni kweli basi atakiwa mambo kadhaa wa kadha Ya na kukubali na kusadikika kwake. Ya, sema kuwa na namkubali mtume au namsadikim mtume ni kweli yatakiwa awe ni mwenye kukubali yote ambayo kwa amekuja nayo na awe ni mwenye kufuata maamrisho ambayo kwa amekuja nayo hii ndio imani hii manake ni kuwa taarifa hii ya imani ukiiyeeka katika maisha ya wengi wa wanadamu utapata kuwa ni watu wenye kusema kondimizao lakini imani ya kikweli hawana Ndiposa kikao hichi a darasa hizi tumesema kuwa tunataka tufahamu imani ya kihakika ili tuwe watu wa kweli katika imani na wala tusiwe ni wenye madai tu kwa kusema tunataka tujifahamu imani ambayo kwa tumeikiri ni vipi hakika yake <coughs> asema allah yarhamunahu wa yahuhu walahada lam yakun abu tawlib minan apigia mfano ya ambaye kuwa amesadikii na wala hakuwa ni mwenye kukubali au kutii mfano Abu Abu wa abutalib abutalib huyo ni huni ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam babake ali radhiallahu anhu asema hakuwa mu'min rasul sallallahu alayhi wa ma lima jaa pamoja na kuwa alikuwa ni mwenye kusadikii yote sallallahu alayhi wa Abitoriba alikuwa ni mwenye kusadikika kuwa ni kweli Amekujanayo nayo Mtume wa salama. Washahadao bano mkhair aliyan bali alikuwa ni mwenye kutoa ushuhuda kuwa dini alokuja nayo huyu kijana ndio dini ilokuwa bora zaidi ya dini ambazo kuliona. Dini yetu dini yao ya ushirikina Naam na dini al zilizoko alizozijua za Kimajusi na na mengineyo alishuhudia kuwa dini alokuja nayo Muhammad ndio ni bora lakini hili halikumfanya kuwa ni muumini bi halikumfanya awe ni muumini na mtume sallallahu kwa kwa kuwa hakumfuata mtume sallallahu alaihi katika Kifo chake mtume sallallahu alimzuru imekuja katika hadith sahihi lama habara aba talib alil wafah sallallahu wa kifo alikuwa katika sakarati mtume صلى الله عليه وسلم kama mzuru aywa fulano na fulano na kwa batalib wenzake fulani na fulani ni wenzake katika dini yao ya ushirikina akawa anamwambia mtume صلى الله ya ammi, kul la ilaha illa Allah kalimatan ewe ammi yangu tamka la ilaha illa allah usha nikubali kuwa e usha sadiki kuwa mimi mimi ni mkweli Asa tamka nifuate katika hilo ya kalimatan tamka ambapo uko ukitamka wahajulaka bihi inallah mtakuwa ni mwenye kusimama kukutetea mbele ya allah subhanahu wa taala mtakuombea uombeze mwezimu akukubalia kusamehe na ikao ndani yake wanzae wawili wale ambokuwa wamemzuru kadhalika wamwambia athar radabu amilla abd al-muttalib je wewe na kutupilia mbali Milla ya abd baba zako aiywa kama ilivyokuwa leo hii mtu akionekana ashikamana na haki atajiwa mambo yenye kumgusa katika moyo wako je utenda kinyume na baba zako utenda kinyume na mamako Yaani mambo ya kihisia la yatakiwa dini hii ifahamike kiaakili isifahamike kihisia kama ilivyokuwa watu leo hii na ambapo kuichukulia dini kihamasa na kihisia yatakiwa watu wajifunze wa dini yao na wafahamu ni wapi kwa kusema ni wapi kwa kunyamaza ni wapi pakutetea kutetea ni wapi kwa Na pokona nyuma yatakiwa watu waifahamu dini yao Akawaambiwa wewe utenda kinyume na dini ya baba zako Abdul Ikawa na mtume anamwambia ya'ammi kul la ilaha illallah akariri na hapa moyo tayari wanza kumtoka aba wenzake nao kadhalika wazidi kukazakamba usiache dini yako mpaka kana akhiru mayakulu huwa ala millati Abdul mpaka ikawa mwisho iwapa asema kuwa yeye yuko katika ya Abdul Abdul Mutawalli faaba yakuula la ilaha illallah akakataa kusema la ilaha illallah mpaka akafilia katika hali hiyo huyu hakuwa katika waamini walio muamini mtume sallallahu alaihi wasallama wala alikuwa katika dini ya sahihi kwa kuwa pamoja naye kusadiki, walakin akafa katika dini nyingineo leo hii matalan walikuwa katika dini zinginezo ni uyahudi, ni unafara na mingineo mara nyingine ukijadiliana nao huyu mtume ni kweli na dini aliyo kuja nayo hilo lakini kuingia katika dini hilo hawakubali wengineo hawakubali kwa hivyo wao kwa kwao hali wanufaishi chochote mpaka waamue kuvua dini zao na wafuate mtume sallallahu wa wasallam na wakiri na wakubali kumfuata hapo ndipo atumfaika atakuwa ni mwenye kuwa katika walofanikiwa na kaondoka katika alhasirin walotajwa katika suratul asr asema Allah yarhamuna wa iyyahu wa dinu alislam mutadamminal lijami almasalihi yatakiwa tutambue ya kwa dini ya uislamu umekusanya na jamii masalihi zile maswali, mema na uzuri alati zojammanathal adiyana sabaika zilizoku katika dini zilizo hili hili jambo tulieke ya kilini kwa dini yetu imekusanya zile khairi ambazo kuwa zapatikana katika dini zilizo tangulia iwapo zile dini zilikuwa na khairi fulani basi dini yetu inayo zaidi ya hilo dini yetu nayo zaidi ya hilo mutamayizun alaiha bikaunihi salihan likulli zamani wa makani wa umma nakadhalika dini yetu imekuwa bora kuliko dini zilizotangulia kwa kuwa ni salih likulli zamani ni dini ambayo kuwa yaenda na wakati wote wa makani na ni dini ambayo kila sehemu yaweza kutekelezeka wa umma na kila taifa la watu uweza kulishika dini hili na ikaboreka maisha yao kuliko au kinyume na dini zilizotangulia ni dini ambazo kuwa zilikuwa zimefungamanishwa na taifa la watu au zama kipindi fulani au na sehemu fulani wala uwezo kanitekeleza kwingineko Hili masala lina umuhimu. kwa kuwa mara nyingine utawasikia wanaokengeuka au wanaogeuka dini ya Uislamu atasema kuwa ameona faida fulani upande ule ndiposa akienda kule Hiyo tokamana na ujinga Huku yeye kubadilisha msimamo imetokamana na ujinga Haji ifahamu Uislamu kuwa imekusanya ile khair ambakiona kule na kadhalika hajaona ubovu ulokuwa kule kisha akawa mwenye kuenda amekosa kuona ubovu na akakosa kuona maswali yaliokuwa katika dini ya Uislamu akawa ni mwenye kuenda kiupofu wallahu musta'an kwa biwa, kila Muislamu awe ni mwenye kujua kuwa dini yetu imekusanya khair zozote ambazo katika dini Nyingineo na dini hii ni bora kuliko zote kuwa sehemu yote uendako uweze ukaitekeleza dini hii. Na zama yoyote katika zama eiwa ya mwisho wanadamu basi dini hii Yesu inatekelezeka. Na umma wote waweza kuitekeleza dini hii. Dini hii haijafungwa na wakati fulani uliopita. Kama ilivyokuwa mashambulizi ya leo hii. Mtu akibidirisha misimamo ya kidini aambiwa kuwa wewe na wakati. Wewe unaonekana mshamba la dini hii ni ya kila leo kila kuchao kila sehemu ambako kwa washuka basi dini hii waipata kutekeleza ni jambo ambalo kwa lawezekana na, na nirahisi rahisi ambao wasema matamshi haya ni watu ambao kwa ujinga umewakipili ujinga umewazidi wallahu mustaana qala allah mukhatiban rasuluhu sallallahu alayhi wasallam asema allah subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilaykal kitaba na tumekuteremshia kitabu yani Qur'an bil Kwa ku haqq musaddika lima bayna yadayhi min nacho ni chenye kusadikisha vitabu vilivyoitangulia yani mitume walotangulia na vitabu vyao hii Qur'an inawasadikisha kwa ujumbe walokuja nao ni ujumbe wa kweli hii ni maana kuwa dini hii imekusanya yale ambayo kweli maslaha na mema yanayopatikana katika dini zilizotangulia dini hii imfanyaje imekusanya musaddiqal lima baina adaihi minal kitabi wa muhaiminan alayh muhaiminan alayh yani ni chenye kuyatawala dini zote hii ni bora kuliko dini zilizotangulia wakamwaka Allah subhanahu wa ta'ala na kama vile alivyo Allah subhanahu wa ta'ala huwa aladhi arsala rasulahu bil huda ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyemtuma mtume wake bil huda kwa mwongozo wa dini al-haqi na dini ilokuwa ya haqi liudhirahu ala din kullih ili awe ni mwenye kuidhihirisha na kuipa nguvu na utawala juu ya dini zote kwa ifo, dini hii ni dini amboko Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiiwezesha ameipa uwezo juu ya dini minginezo zote na dini zingine zote ziko chini ya Uislamu bali inapopatikana Uislamu basi au ilipopatikana Uislamu basi dini nyingine imekuwa ni kufutika na wala si yenye kutambulika Asema Allah yafadala wa iyahu wama wa ka na kaunuhu salih li wa makanin na wa umma na maana ya kuwa hii dini ya ni dini ya kila wakati na kila sehemu na kila umma maana ke nini anna tamassuku bihi la yunafi masalih al umma fi ayi zaman ni kuwa ukishikamana na dini hii au kushikamana na dini hii haiendi kinyume na maslaha ya umma wote katika zama yote. mtu kushikamana na dini hii hutopata mapingamano baina yake kushikamana na dini na sehemu ulokuwa na watu ulokuwa nao na zama ulikokuwa ndani yake la kutopata mapingamizi baina yake balio sulahha bali hii dini ndiyo na sulah ya kila zama na kila sehemu na kila umma kama watakurekebisha hali ya watu katika sehemu basi walinganie katika uislamu kama watakurekebisha na hali ya mujtama ya umma iliyokuwa imeharibika imezorota basi walinganie katika uislamu hali zao zitabadilika na watakuwa ni wema Asema ma'ali sama'na dalika annahu fadi' li kulli wa makani wa umma kama yuridu ba'du al-nas wa la yufhamika quwa din kila sehemu yafa kwa jinsi ya akili ya watu wengine yani wataka kuingiza na zile afkar zao kuelekeza dini la bali dini ndiyo yenye kuelekeza afkarna menendo za watu vifungu kazaalika muhimu kwa kila muislamu alitambue kusiana na hii dini ambokuwa yuko ndani yake kuwa imekusanya maswali ya kila kila umma katika kila sehemu na katika kila kipindi asema kadhalika wa dinul islami huwa dinul haqi alladhi dhamana Allah ta'ala liman tamassaka bihi haqqa tamassuka yansurah kitambue kuwa hii dini ya Uislamu ndio dini ambayo Allah subhana wa Ta'ala amemdhaminia amempa uhakikisho yeyote ambekuwa atashikamana nayo ay yansurahu kuwa atamnusuru Allah subhana wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ametoa uhakikisho ambaye atashikamana na dini kikweli na kiuhakika basi huyu atakuwa ni mwenye kunusuriwa. ويذيره الا لمن سواه وكذلك ان امبوا حقكش الله سبحانه وتعالى امباي اتشكمانا الدين هي وفهم لو كان زوري ايذيره على من سواه هو اتمبوا وتولا جويا امباي حاجهشمانا الدين هيني هيني وحكيكش الله سبحانه وتعالى امتوى دليل نيبي كحسانا نا kwa wewe ukishikamana na dini hili basi wewe utakuwa ni mbora na utakuwa ni mwenye utaona juya ya wasio Allah Taala sema Allah Subhanahu wa ta'ala katika sura tu saf. arsala rasulahu wa Ye Allah Subhanahu wa ta'ala mtume wake bilhuda kwa mwongozo wa dinil haqq na ya hak liyudhhirahu al-din kulli ili awe ni mwenye kuitawalisha juu ya dini zote walau karihan mushrikun hata lau washirikina watakuwa ni wenye kuchukizwa kwa utawala wa Uislamu basi nawachukia Walakin utawala utakuwa ni wa dini aliyokuja nayo mtume Muhammad bil huda wanachuoni na wa mufassiri wanachoona wa tafsir Mwenzi Subhanahu wa Ta'ala amemtuma mtume wake bil kwa mwongozo al huda al amemtuma kwa elimu yenye manufaa kwa wanadamu duniani na akhirah elimu alokuja nayo mtume صلى الله عليه وسلم ya sharia hii ilmu nafi na ndiyo al huda Nadini ya haq imfasiriwa kuwa ni matendo mema kwa hivyo mambo mawili haya ambaye atakuwa nayo na basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa utawala juu ya wengineo. Ambaye atakuwa na ilmu yenye manfa ilimu ya kisheria, ilimu aliyoja nao Mtume صلى الله عليه Na ikawa matendo yake, matendo mema ambaye aridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi awe na uhakikisho kuwa atakuwa ni mwenye kutawalishwa katika ardhi. Atakuwa ni mwenye kupawa, utawala katika ardhi. Haijitajwa hapa silaha na vita vya kupigana, pigano. Kama ambavyokuwa pengine watu wadhania dini hii dini ya mipanga na kupigana, hasha wakalla Sivyo. Bali ni kusemezana na watu maneno yenye ulaini kuongoza katika haki na kuwafunza Mola wao atakani nini? Kwao. Wao wenye kutekeleza. Basi nyote mtakuwa ni waje wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wenye kutawala, kutawala katika hii ard Mwezungu Subhana wa Taala amwambia malaika zake inni ja'ilu fil ardi khalifa min tajaliya katika ardi mtawala atajalia katika ardi mtawala je mtawala ni yule mwenye kubeba silaha na kuhofisha wenzake hasha wakala siyo mtawala ni ambaye kwa atakuwa katika huda na ilmu yenye manufaa na dini al na kama matendo yake ni matenda ambayo Allah Subhana wa Taala amearidhisha huyu Mwezungu Subhana wa Taala atamnusuru na yote ambayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tamnushuru nani ambekuwa haweza kumpinga au kwenda kinyume naye. Inansurkum Allahu fala lakum. Iwapo Allah Subhanahu wa Ta'ala atawansuruni fala lakum. Kwa na uhakikisho atoa Allah Subhanahu wa Ta'ala fala lakum hakuna yote ambayo wataweza kuwashinda. Iwapo mnayo dini ya haki, yani matendo mema na mnayo ilmu amboku ameja nayo mtume sallallahu alaihi basi hakuna ambekua hata washinde katika ardhi hii waqala ta na atoa allah subhanahu wa taala dhamana nyingine na uhakikisho katika haya nyingine asema waadallahu alladhina amanu minkum mwezingu subhanahu wa taala amewapa ahadi waloamini miongoni mwenu waamilu s na wakao ni kutenda matendo mema hapo imetajwa amanu na ndio huko ilotajwa katika aya inotangulia wa amilu salihat dini ilotangulia kutajwa mambo mawili haya wa la atakuwa ni mwenye kuwapa utawala ufalifa katika hii ardhi watakuwa ni watawala wa ardhi kama min qablihine. kama jinsi alivyoapa utawala wale watangulia walwatangulia waislamu pindi walipokuwa ni waumini wa, wa kweli na wenye matendo mema wala yumakkinanna lahum dinahum allati lahum na kadhalika atoa vamana na uhakikisho baada ya kuwapatia utawala katika ardhi wala yumakkinanna lahum atafanya dini yao kuwa ndiyo dini iliochagulika katika ardhi na watu wote yumakina nalahundina humul ladhitha amna na jambo la tatu atawabadilishia hofu iliyowafika na utulivu na amani atawapa utulivu na amani ya abuduni utulivu huko yani allah subhanahu wa ta'ala peke la yushrikuna na wala hautakuwa ni wenye kunishirikisha na chochote kwa kuwa ushirikina utakuwa umeondolewa dini ilokuwa katika ardhi Ndini ya haki pekee yake wa man kafara bada zalika fa ambaye ya amemfikishia yamemfikia uhakikisho huu kisha akao ni mwenye kukufuru na kukana na kukuzilia Faulaika ulaika humul hao ndio mafasikao ambao ni wenye kwenda kinyume na haki ambao siyenyakubali hata mti mmfikia bayana nadomana, na na uhakikisho huu, kisha pamoja na hivyo akawa ni mwenye toku kataa na kuendelea katika upotoku wake basi hawa ni wafasi kweli huni huyu ni mtu ambaye kuwa ni fasi kwa kikweli. katika hii aya kadhalika tuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa uslubu nyingine, ya kubainisha na kutoa uhakikisho wake anazidi kufafanulia waumini ambao watashikamana na dini ya haki diniu Islam jinsi ambao atakuwa ni mwenye kuafadhilisha katika ardhi hii atajalia kuwa dini yao ndio dini iliyotambulika katika ardhi yani yenye kuenea na atawajalia kwao ndiyo makalifa katika ardhi na wala hawatakuwa na hofu yoyote hawatakuwa na muogopa yoyote watakuwa katika utulivu wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mambo haya yamepunguka au yamekuwa na diri kupatikana kwa kadri ya jinsi watu walivyoelekea au walivyokabiliana na kwa ya Allah subhana wa ta'ala kwa kuikubali na kwa kuikataa au kwa ku, kwa kuwa na shaka nayo Ikawa Allah subhana wa ta'ala kadhalika amewapatia kiwango cha uhakikisho uliokuja katika hizi aya kwa kadri ya vile walivyokabiliana na na ahadi, ahadi ya Allah subhana wa Ta'ala. Jinsi wanavyozidi kuwa wakweli jinsi vile Allah Subhanahu wa Ta'ala kadhalika awafunulia. Na jinsi wanavyokuwa na upungufu katika kumtekelezea Allah subhana wa Ta'ala na jinsi vile ambavyo kuwa hali zao kadhalika zazidi kuzorota. Laahi mthalan, kuislamu wa wako katika hali ya loga na kuhufishwa kila waendako mara wadati ndani mara wali gaidi mara otoshiko mara kadha mambo chungu nzima kila leo katika mita yao katika miji yao ndipo hamna usalama na utulivu siko kuwa maadui masalan wamezidi nguvu na kadha wametawala kila kitu ni kwa kuwa wao katika dini yao hawana mwelekewa wa au si wakweli kweli kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hawajamhakikishia Allah Subhanahu wa Ta'ala uchaji Mungu wao Hawajia fahamu ambacho wa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoka kwao awataka wa muamini Allah Subhanahu wa Ta'ala hakika ya, ame, ya imani na awataka wamtendee matendo amba kuwa amwaamrisha kikweli hayo kuna upungufu ndani yake katika darasa hizi ndipo Tuntaka tutanabaishane turudi katika misingi ya haki turudi katika imani ya kweli ili mambo yetu yarekebike ya ili hali zetu zisuluhike wa ila tusipotana biashana basi itazidi kudidimia na kuzorota hali katika majumbani na mitaa na nchi za Kiislamu kama ambavyo utashuhudia si kuwa watu wamevamiwa wakawa ni dhaifu wakavamiwa mpaka wameshangavu la ni kuwa hali yao ya kidini haikuwa nzuri na huku watu kupigwa na kushikwa na kufanywa kadha ni ili watanabahi warudi katika haki na warudi katika dini ya sawa wajirekebishe maelekezo yao. na wala wasifahamu Uislamu kwa ufahamu ambao kuwa sio ufahamu wa kisahihi nataka tufahamiane mambo ambayo yazuka na yaendelea ya na yanatokea yote ni kwa ajili ya sisi Kuwa sisi mwelekeo ambao kwa ndani yake kuna kitilafu ndani yake si mwelekeo wa kisha akamilisha Allah yahfaduna wa Kusiana na hii mada ya kwanza dini ulislamu asema wa dini ulislamu tujue kuwa dini ya islamu akidatan wa sharia hii dini ni akida imekusanya itikadi wa sharia wakadhalika imekusanya sheria Yani matendo ambayo watu atakiwa wafanye fa huwa kamilun fi aqidati wa shara'i imekamilika katika mambo wa kwa atakiwa mtu ayamini katika moyo wake kiitikadi na mambo ambayo kwa atakiwa ayatende katika matendo yani sheria asemo mfano yaamuru bi tawhidillahi ta'ala wayanhali shirka yaamrisha dini hii kupekeshwa allah subhanahu wa ta'ala pekee katika ibada na yakataza vile vile kutokana na kushirikisho Allah subhanahu wa taala la pili yaamuru bisidqi wayanha anil kadhib la kwanza hilo lafungamana na akida la pili yafungamana na akhlaq yaamuru bisidqi inaamrisha watu wawe wa kweli wakadhalika yanha anil kadhib yakataza inam watu kusema uongo au kuwa wango والثالث يأمر بالعدل وينهى عن الجور ان امرشا وتو او عدلفا نكتازا وتاسيء ني وذاليم والرابع يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانه ديني يا اسلام من دين ينكوامرشا فيفادي بالامانه نكتازا خيانه وخيني امانه الخامس يأمر بالوفاء وينها عن الغدر yaamrisha watu wawe ni waaminifu wenye kutimiza walioaminiwa waye naha anil na inakataza watu kiuka jambo ambalo kulikuwa walioaminiwa ya sita yaamuru bi birri wayanha anil uquq inamrisha watu wawatende wema wazazi wawili na inakataza watweza na watendeya kosa wazazi wawili ya saba yamur bi bisul, arham wa hum al aqarib an ni dini yenye kuamrisha watu kufunga uzazi kuvuta na kuleta karibu uzazi wayanha an al qati'a na yakataza watu kukata uzazi yani makosano Pasina na misingi ya kisheria Yenani yamuru bilhusli bihusni jiwaru وينha an sayyi'i yamrisha watu wa wa na na ujirani mwema na wale wasiwe na ujirani mbaya na wenzao dini hii yatuhimiza tuishi kwa wema na jirani zetu na wale tusishi nao kwa hali ya kuzozana ku na ku na, na kila mara wa umuman qawl asema sheikh, Allah yarhamuh wa iyyahu na kijumla anna al-islam ya'muru bi kulli khuluqin fadil ni kuwa uislamu wa'mrisha kila tabia ambokuwa ni njema wa yanha an kulli khuluqin safil na mcheni kukataza na kukemea kila tabia ambokuwa ni mbovu tabia sio kwa nzuri uislamu wa kataza wa ya'muru bi amal sawali niki jumla waislamu amrisha kila tendo lilo kuwa jema wa yana an kulli amalin sayyid ma yakataza kila tendo ambaloakuwa mbovu hii ni kijumla waislamu amrisha mema na, amri na unakataza maovu kama ilivyotaja alivyotaja sheikh allah yarhamuna wa iyahu na mingineyo qala allah ta'ala dalili ya hayo asema allah subhanahu wa ta'ala kwa sheria kwa uislamu umekusanya kila mema na umekataza kilaovu. Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala inna Allah yaamuru bil adli wal ihsan. Hakika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuamrisha uadilifu utekelezwe. Wal ihsan na watu watendewema. Wa ita'idhil qurba. Na kadhalika watu wawe ni wenye watendewa wema wa karibu wao waishi nao jirani au ndugu za karibu au wazazi matatu haya uislamu kunamrisha na hayo ni matamshi ambayo kuwa ni ya, kijumla, ya kusanya kila kitu al adlu wa itali al kisha wayanha anil na inakataza uislamu al fahsha katika maneno na matendo Maneno ambayo ni mabovu Uislamu unakataza na matendo ambayo ni mabovu unakataza Wayanha yanha ni fahsha wal munkar na mienendo ambao ni yenye kukatazwa mwenendo ambao ni mabaya unakataza wal na uadui kufanyiana aiyo uadui unakataza ya idhukumullah la'allakum tadhkarun mwezungu subhanahu wa ta'ala anawaidhini. anawafunza ili mpate kujifunza na ili mpate kukumbuka hii aya wanachuoni wasema haije acha jambo lolote la faeri ila limetajwa ndani yake na wala jambo lolote ambalokuwa ni la shari halije acha aya hii ila limekataza na limetahadharisha kijumla na hii ni katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni maneno machache yenye kukusanya maana mengi na makubwa hii aya lau turudia katika tafasiri za wanachuoni utapata kuwa zitajwa mengi ambako yaingia ndani ya mema ambako yameamrishwa na utapata kuwa makatazo mengi kadhalika yameingia katika aya hii Allah Subhanahu wa taala Kwa hivyo hii ni ufupi au mktasarosiana dini ya Uislamu mambo kwa tutakiwa kujifunze tuifahamu ufahamu lolokuwa Sahihi na tushikamane nayo. Inshallah katika darasa ijayo tutaona arkanu mwa Islam. Nguzo za dini hii ya Islam ambayo tumechaguliwa kuwa ndiyo dini kwa tusisi Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala bimani wa fadhilihi. Ay yu'allimuna ma wa bima a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam. جزاكم الله خيرا